Не вірять один одному. Вигодський торхтів панові Адамові про свою значущість у козаків, а сам уже на ранок стелився переді мною нікчемним підніжком. силь, нібито закликаючи пана Івана у свої повірники, вночі пробрався до черноти і намовляв його проти мене. Обіцяв гетьманство від короля і всяку ласку. Коли я вранці вийшов із ложниці, то в світлиці побачив чорноти, який сидів за столом і цмули горілку. Тривало, тому, мабуть, час не короткий, бо вже й голова чорноти не держалася на в'язах, і все йому якось осунулося, як глиняна кора від довгих дощів. «Що пропиваєш, пане обозний?» – поспитаю його напівжартома. «Чи на армату ковецьку?» «Так вона ж тепер така, що... Чи проп'єш самотою? «Тебе...» Пропиваю, похмуро мовив Чорнота. Може й ти благословився зрання, пане Гетьмане. Коли мене пропиваєш, то не зі мною що робити маєш, а з тим, коли хочеш пропити. Не був би він під твоїм захистом гетьманським, то вже по ньому третю молитву відспігували, скривотнув зубами обозний. «Хто ж ти такий недоторканий?» – подивувався я. «Твій приятель, милий, пан сенатор і комісар королівський, пан Кистіль, намовляв мене на гетьманство, на тебе, ж щоб злагіднити. Яким же побитом злагіднити? Все вже я мав вигадати, чи шаблою, чи мотузком, чи я То як же ти? Та що, пане Богдане?» За кого маєш Чорноту свого? І чому же цей після віра вибрав мене для падючих цих намов? Ну, скажи мені, медьмане, чому мене? Де ще ж лежав я недужий, і не зміг, бодай, плюнути йому межи очі. Він стукнув кулаком об стіл і заплакав. Я підсів до Чорноти, поклав йому руку на плече, Другу налив чарку йому й собі. Хоч і гірка вона, та давай вип'ємо по-братськи бо й що на всім світі солодке? Дивуєся, що пан Кисіль хоче моєї смерті. А який же пан нині не хоче того? Давно вже смерть ходить коло мене. Вже не на шпиньках, а повною стопою. Не скраблю, а нахабно». І квапить, гнівуючи, що затримує її. А мене береже від смерті народ. І оточений є не двораками руками, а народом. Чи ж киселям це збагнути? Чи ти хоч повіся з паном сенатором, з козацькою гідністю належною? Вигнав із своєї хати. Отопочив його сечливі слова. Той хворощі відкинув, зіпнувся на ноги та лунув горівки на руки, щоб... А змити з них сліди доторку киселевої правиці плюну і подався сюди. Але чим же саме до мене пробився поля постата мерзенний? Чи тому що я найдужче розкрикувався проти тебе, Богдане? Може, ще й дужче за нечає? Тож дурна моя голова винна і норов падлючий. Не переймайся, занадто. Що б'ється за чужу свободу. Хоче свободи і для себе. І нема всім гріха ніякого. То чом же одні кричать про свою свободу, як оце я з дурного свого розуму, а інші мовчать? Може вони кричать мовчки, чорното. В душі свої кричать. І тоді крик іноді страшніший започутий. Немає чоловікові спокою і в найвищих здобутках. Ось ми Вибороли свободу, а чи вільні в своїх учинках. Одразу помічено нас навіть тими, хто і не знав про наше існування. І вже просять, обіцяють, вимагають, погрожують, ставлять умови. Так і пани комісари Королівські. Тримав їх, поки міг, я відчули вищість нашу козацьку над ними. Та вже доведеться пустити їх до себе, пустити, а тоді і відпустити з Богом їхнім. А просив пригоди нічну, забудь, Чарнота. Як же забути таке? Що й не таке буде? Ми ще раз випили по чарці, та тут увійшла до світлиці Матрона і заклякла на порозі. Чорнота, хоч який упитий, вміць трапинувся, вигнув спину, скочився за столу, нахилив ручку голову перед Матроною. Гетьман, що наша дорога, чолом тобі, шана козацька, любимо тебе всі, як і гетьмана нашого. Матрона сміялася очима до мене, понад в поклоніча нотиною головою. Тоді подаваємо обидві руки не для поцілунку, як шляхтянки, а для потиску. І підвела обозного знов до столу. Але я показав, що з нього вже досить, і теж звівся за столом. І так ми одвох випроводили нашого гостя до дверей. Гетьман, що наша, Бормотів-Чорнота, за тебе, голови свої, кість ми нажимо, ти для нас. Аби приховити мене ласкою королівською, кисін намілився спершу вручити мені урочисто гетьманські знаки, що їх, до речі, Ян Казимир передав для мене без відома сенату і сейну. А вже тоді розпочинати переговори. Місто сій церемонії я призначив перед своїм двором, аби посли московські і семіградські, які мешкали поблизу, могли приглядатися. Прийшов на конях мій полк охоронний. За ним музики з гетьманськими бубнами і трубами. Поді носили нову королівську хоруглу, червону з білим орлом гаптованим і написом «Іоаннес Казімірус Рекс». Тоді була вугу тьманську, саджена туркусами. а зато йшли комісари, яких я чекав у колі полковників і старшин. Мав на собі червоний алтембасовий кабеняк, підбитий соболями.